«Не можеш відати, що то таке!» Пихато кинув мені хан, кривлячи свої п'явкуваті губи. «Не заносся своєю родовитістю і титулом!» Спокійно відмовив йому я. «Знаючи, що великим можна бути лише завдяки собі самому, а не через саме тільки уродження. Мені король теж написав. Мене теж вилучає уродзоним, та я на те не зважаю». Пан підвівся, був похмурий і немилосердний. Сказав те, що сказав, кинув мені, як я йому колись під збаражем. Короля не чіпати, головою приплатиш. Не послухаєш, вдаруй всієї ордови на твоє військо. Король поможе мені залюбки. Ніхто звідси живим не вийде, і ти не вийдеш. Аллах Великий, його візир Сеферказі, Клонився мені глумливо. Я ступнув до лукавого середворця, тягнучись до руків'я шаблі. Вивозький налякано вхопив мене за плечі. Гетьмане, що чиниш? Спокойся, писарю. Відмахнувся я від нього. Мав би ти ліпше підказувати мені там під збаражем, що не гаразд чиню, пускаючи за собою всю орду, а ти промовчав. Та ніхто не підказав. Лякається твого гніву, гетьмане? Ніхто не хоче втратити голову, суперечичі тобі. Коли голова дурна, то ліпше її втратити, ніж носити на в'язах. А тепер, коли дурник і моя дурною стала. То була фатальна ніч не тільки для мене, а й для всієї землі моєї. Найбільша моя перемога оберталася в одночасі найбільшою поразкою. Слава покривалася ганьбою, Великі надії западали в безнадію. О, прокляття влади! За все доводиться платити ціною найвищою, Аж до зречення одесього людського. Отримуєш право повелій, А позбуваєшся, може, найдорожчого. Бути часом слабким, як жінка або дитина, тішитися твої слабісті і первозданної наївністю. Просто людське щастя заступаєш примарами величі знання таємниць. І те те щастя іноді не знати, бо що знання те життя, знання може мучити, терзати, вбивати, як оце мене тепер цієї ночі, коли ніхто нічого не знав. Голіли лавні, дзвеніли кобзи, лунали спіли крики в одному таборі, Інший зачаївся, скулився в темряві, в тривозі безнадії. І моя душа була, мов той табір передсмертний. Хотілося вмерти. І не хотілося ні жити, ні вмирати. Навіть ті, хто завтра поляже в битві, були безмірно щасливіші за мене. Бо сьогодні раділи життя, раділи завтрашній звитязі. Вірили в будущину, відкривалася вона їм у вогнях кострищу, званінні бандуру, піснях і свободі. Мене ж прибула до землі ханова зрада. загнана мені в спину ножа, і тепер я трилетим ножем рану, і я відчував вже й не біля муку, яку годі передати людськими словами. І нікому не міг сказати, Ні з ким не міг поділитися бодай крихтою Свої ноши нелюдської. Тільки Бог святий знає, що Хмельницький думає, гадає, Ах, кода говорити? Сліпа боля, Чи все записано В книгу «Буття»? Людей доокола тисячі, а змія кусає лише одного. І волон небесний є так само в одного лише, і смерть шумить косою кожному засібно. Чому змій жалять тільки мене? Чому я такий нещасний, нінащний цієї ночі? Чи знесено мене надусіма лише для того, аби терзати, мучити і навіть по смерті розкидати мої кістки, щоб пересли траве у в багнюці. Та вони збережуться, мов, залізні. Вони будуть вічні, проростуть у і зробуться з них залізні люди і стоятимуть вічно і непохитно. Вигоський хотів повершити моїму комістерки, не питаючи приїв до мого намети трьох чужинців, од яких йшов дух далеких доріг, міцного руменяча і ще міцніших напоїв. Прибував з Англії з посланням до нові від їхнього правителя Лорда Протектора Кромвеля. Моло по-англійськи, знав, що таке парламент. Вальми доречно, сей клятої ночі. Послання було латиною. Кромвель пишна величамене «Теодатус», септо Богданом, «Божею милістю генералісимусом греко-східної церкви, важдом усіх козаків запорозьких, грозою викоління очим польського дворянства, покорителем кріпостей, міщителем римського священства, гнителем язичників, антихриста і іудеїв». І там мої перемоги, зічі перемоги нових. Бувай ми вчасним, але пригодиться. Знайшов мене ж на протилежнім краю Європи. Бо обидва ми занесли руки на своїх королів. Мій королюмер, довідавшись про збунтанню всього народу українського, коронгуль своєму королеві одрубав голову на шефоті Чепорно оббитому чорним сукном, під молитви священиків і гухий гомін лондонських натовпів. Короля Ангелянського найбільше засмучувала те що понь, на якому мала одрубувати йому голову.